Сволокайтесь і не вертайтесь. До питання про походження сволочі в Україні і поза Україною сущі. Доводять, що слово і поняття сволоч в російській мові з'явилося за таких обставин. Іван Грозний, коли покаряв народи, давав наказ вирізати всіх, а хлопчиків до 15 років – сволоч, і виховувати з них головорізів. Потім і те войско називали сволоч. Воно було найжорстокіше, бо виховали його ненавидіти рідну землю, своїх предків, свою мову, історію, звичаї і традиції. Ті часи канули в лету, а сволоч жила, плодилася, перевтілювалася у синів, онуків, правнуків і поверталася на землі. Звідкиля грознеє колись сволоклі їх предків, та вже поверталася сволочу. А ми дивуємося, чого в Україні так багато громадян, які ненавидять і саму Україну, і її мову, історію, культуру, бо повернулися до нас не лише свої приблукала на нашу благодатну землю і сволоч сволочина з інших земель царське право дозволяло їй селитися де захоче дивишся на людину ніби вчена, ніби й талановита, ніби й інтелігентна а крізь усі ці чесноти пробивається сволоч і заляпує собою все і ніби вченість, і ніби талановитість, і ніби інтелігентність. Кажуть, злодій випробовується коштовностями. Здається, і на чуже не гляне, а підстав йому якусь блискітку, рука механічно потягнеться. Сволоч подражнює цінності духовні. З вигляду нормальна людина гостює у твоїй хаті п'є твою горілку, чемно цілує руку твоїй господині, а наситив у трубу, виповзає сволоч. «Да нет такої нації, українець! Та й земляч'я! Лівобереж'я було дикоє поле, засіляв, хто хотів. Можна було б побити поганця його ж зброєю, мовляв, Сибір також дикоє поле, і заселяв, хто не хотів аж до 90-го року. А факт покорення Єрмаком Сибірі – юридичне підтвердження цьому на всі часи і на всі віки. Та й Кавказ досить дике поле покоряють новоспечені Єрмаки. То чи є така нація русській? Та й взагалі, що таке русській? Франція – француз, а не французький. Англія – англієць, а не англійський. То, може, русський дурак – Бо нормальний росіянин і вдома нормальний, і в гостях вихований. Звісно, уподібнюватися до нього ви не будете. І сволоч живе, чужа і своя, далека і близька, велика і маленька, буйна і тиха, жирує на щедрій землі України і поганить цю землю. Одна з трибуни Верховної Ради держави поплюжить цю ж державу, інша вже сповідується Москві. Я жив по Москві, свободу сповна теж брав по Москві і будує незалежну Україну теж по Москві. Ще інша у виконавчих органах потаємно виконує волю грозних, розвалює державу, а ще інша наплодила в Україні чужорідних бульварних листків і з їхніх сторінок обливає брудом усе національне. Нема, мовляв, української літератури, нема культури. Звісно, блоха, яка сидить під крилом орла, орла не бачить». Та їй і не потрібна орлова краса чи сила, їй потрібно орлове тепло і насмоктатися його крові. Лише справжня людина здатна поцінувати не лише своє, а й чуже. Українці та французи належать до двох давніх європейських націй, що мають міцне коріння на власній землі, пишаються своєю історією, плекають самобутню культуру. Це француз, так сказав, Жак Ширак. Пишаються своєю історією, плекають самобутню культуру. Це достойна людина сказала про достойних людей, бо лише достойні люди здатні і пишатися, і плекати. Сволоч здатна лише топтати і руйнувати. Така її природа, таке її призначення». І коли сволоч у парламенті Незалежної України піднімає червоний прапор та репетує про відродження Союзу, не треба дивуватися. Сучасні російські грозні дали команду «Сволоч! Духовно! Духовно вирізать все національне!». І сволокти знову під крило Москви, а нормальні люди в Україні думають, Господи, якби то дійсно настала та хвилина, щоб вся ота сволоч, і своя, і чужа, виволоклася із нашої землі, і сволоклася б собі десь там далеко-далеко, та більше ніколи до нас не поверталася. Ви слухали передачу «Профілактика розуму і совісті» з Євгеном Дударем. Передачу підготували режисер Костянтин Лаврентьюк, звукооператор Марія Коваль, редактор Ганна Короненко. Я снизорі на Україну, братці, у дороженьких. Я снизорі на Україну, братці, у дороженьких. Каже жартома, чом не раді ти, братці милі, може да ти сил нема, повертай до Ізмаїлу. Може далі ти сил нема, повертай до Ізмаїлу. Братців засміялись, інші сто сказали Ми жіночок уражано, очок і дій лишали, там жіноч уражанок, очок і ді лишали. Жалкувати не будем Задніпровські і плавні навік вік вже забудем Землі православні навік вік вже забудем Землі православні вот ама на очі хмари кривцею налиті, ну йдіть плоді, я не чарів бісові діти, ну йдіть плоді, я не чарю бісові діти. Ну Урився шлях, запорожці коней вертали, Зі сльозами на очах козаки своїх рубали, Зі сльозами на очах козаки своїх рубали. Дякую! Yeah.